Kapitola třicátá Judištyru v část druhá Při pohledu na truchlícího Judištiru nárada řekl O králi, nepodávej se žalu, silou svých paží si spravedlivě získal zemi. Díky trvalé věrnosti svým povinnostem si přežil bitvu a teď si nesporným vládcem světa. Proč se neraduješ? Doufám, že jsi spokojen. Vstaň a zaujmi svoje právoplatné postavení. Potěž, přátele a veď tento svět po cestě cnosti. byl však sklíčený. Ryšiho slova ho nepovzbudila. Matčino odhalení o Karnovi jen posílilo jeho výčitky svědomí. Zabití bojovníci nepochybně dosáhli vyšších končin, ale co jejich vdovy a syrodci? kteří se počítají na miliony. Judištira pečoval o lidi jako milující otec. Svět je teď plný zarmoucených žen a dětí bez ochránců. Rozvážným hlasem řekl. O nejlepší z mudrců! Spoléha je na Kryšnu, díky přízným bráhmanu a síle Bými a Arjuny jsem dobil svět. Přesto mojí mysl trápí hluboký žal. Zabil jsem všechny svoje příbuzné, jen protože jsem toužil po království. Poté, co jsem zapříčinil smrci na subadry i draupaděných synů, mimo vítězství, o svědče, nepřipadá o mnoho lepší než porážka. Zármutek těchto urozených žen mi zraňuje srdce. Tolik dalších žen je na tom mojí vinou stejně. Jak se mohou radovat z vlády nad zemí? Judiště dal průchod svojí úzkosti, chválil odpouštění a sebeovládání a proklínal kšatrijský život, který vždy doprovází násilí a hněv. Přestože svědomitě plnil svoje povinnosti, povahou se mnohem víc podobal bráhmanovi než kšatrijovi. Před Krišnou a bratry pak oznámil, že stráví zbytek života pokáním. Válčili jsme jako psy, rvoucí se okus masa. Nyní o tom maso již nestojíme. Odhodím je pryč. Všechno toto úsilí bylo k ničemu. Ani my, ani naši nepřátelé jsme nedosáhli svého cíle. Zlí kurovci podporování pošetilým králem Drita byli zničeni a nám zůstaly ohořelé zbytky. Odejdu do lesa od poután od světa. Smyslí zaměřenou na odříkání dosáhnu cíle, o který vždy usilují Asketové a mudrci. Ať se králem stane Býma? Nebo můžeš zemi vládnout ty, Arjuna, s Kryšnou jako svým drahým přítelem. Již nechci být králem. Judiště zmlkl. Arjuna pohlédl na Kryšnu a potom zpět na Judištyru. Olíza si koutky rtů a zamračil se. Byla noc a plameny posvátného ohně u něhož seděli, vrhali oranžové světlo na jeho sličnou tvář, jež se při jeho odpovědi zarděla. Jak si mohl, o pane, pronést taková slova? Přemohli si nepřátele, a teď si právoplatný pláce světa. Se šatria a tvojí povinností je chránit lidi. Chudoba je vhodná pro mudrce, nikoli pro krále. Králové naopak musí konat oběti a potom rozdávat bohatství potřebným. Správným používáním bohatství zbožní králové zvyšují svoji cnost a slávu. Svět potřebuje vládce. Je tvojí náboženskou povinností se této úlohy ujmout. Měl by se stát vladařem země, stejně jako Dilípa, Nahuša, Ambariš a mnoho dalších vznešených vládců z našeho rodu. Jak by se mohl někdo jako ty vydat jinou cestou? Judištěna neříká nic. Nepřesvědčilo ho to. Nakonec řekl. Nemohu přijmout tvoji chválu bohatství a světské připoutanosti. Zaměř mysl na svoje vnitřní já a pak pochopíš moje slova. Moji jedinou touhou je zdát se materialistického života, a vydat se cestou žebravých míchů. Tento svět je klam, po něm štouží jen pošetilci. Ode dneška budu přijímat jen to, co je naprosto nezbytné k přežití a budu trávit čas askezí a meditací. Když na takový život jen pomyslím, cítím štěstí zrozené z odpoutanosti. Nech mě odejít do lesa a vydat se do věčného sídla nejvyšší duše. Potom promluvil Býma. Stejně jako Ardžunu ho zklamala Judištirova nechuť vládnout, když vynaložili tolik úsilí na opětovné získání království. Jeho hlas zahřímal do ticha noci. O králi, tvoje chápání pravdy je v tomto případě nepochybně stejné, jako u člověka, který pošetile pronáší védy, aniž by chápal jejich smysl. Odsuzuješ povinnosti králu a chceš žít v nečinosti. Kdybychom věděli, že toto je tvůj záměr, nebojovali bychom. My jsme však bojovali. Jestli se teď vzdáš svých povinností, pak nemělo smysl zabíjet dritaráštrovi syny. Přesto moudří řekli, že zabít naše nepřátele a spravedlivě vládnout je pro nás správnou cestou. Šatriové se vyznačují odpouštěním a sebeovládáním a tyto vlastnosti uplatňují vykonáváním vlastních nikoli v cizích povinností. Svým odstoupením by se spodobal člověku, který zabil mnoho nepřátel a nakonec zemřel vlastní rukou. A nebo tomu, kdo vylezl na strom, aby získal med, a však spadl ještě dříve, než ho mohl ochutnat, či hladovějícímu který dostane jídlo, ale pak odmítne jíst. Býma uváděl různá další přirovnání a odsuzoval odříkání, které zamýšlel Judyštera. Poukázal na to, že královi povinnosti stanovil sám nejvyšší pán a proto jim nelze nic vytýkat. Odříkání je povoleno jen starým a poraženým králům. Dokud je cnostník šatria silný a schopný, Měl by se snažit vládnout a chránit lidi. Na závěr Býma řekl. Kdyby, o králi, bylo možné dosáhnout dokonalosti pouhým odříkáním, pak by byly hory a stromy dokonalé bytosti. Žijí odříkavě, nikomu neškodí a dodržují celiba. Skutečné odříkání znamená plnit svoji povinnost, jak si nejvyšší pán přeje. Svět se pohybuje tak, že všechny bytosti jednají podle svých bohem daných povah. Ten, kdo se zříká jednání, nemůže nikdy dosáhnout úspěchu. Judiště na svoje mlčení nepřerušil. Arjuna řekl. O králi, Bédy uvádějí starý příběh o srovnatelné hodnotě odříkání a jednání. Vyslechni si jej. Arjuna vyprávěl příběh o několika mladých bráhmanech, kteří opustili svoje povinnosti a rozhodli se žít v odříkání v lese. Dostavil se k ním Indra v podobě ptáka a zeptal se jich, co dělají. Když mu to řekli, odpověděl. Takové jednání písma neschvalují. Vedy jasně stanovují povinnost bráhmany. Člověk, který se vzdá svojí povinnosti, je zavržen a zklamán. Na druhé straně ten, kdo koná svoji povinnost jen proto, že má být vykonána a živí se zbytky oběti nejvyššímu, příbuzným, předkům, bohům a hostům, dosáhne cílů, kterých je obvykle obtížné dosáhnout. Není vlastně nic obtížnějšího než život svědomitého hospodáře, který nakonec vede k pravé odpoutanosti od světských radostí. To je nejistější cesta spravedlnosti. Arjuna vysvětlil, jak potom bráhmanové zanechali předčasného odříkání, vrátili se ke svým povinnostem a dosáhli úspěchu. Judyštyra stále mlčel. Také nakula se pokusil pozbudit svého staršího bratra, aby přijal povinnost krále. Pomocí véckých pokynů popsal oběti určené k šatrium. Králům je nařízeno vzdávat se svého bohatství v podobě milodarů, bráhmanům a obyčejným lidem při velkých obětech. Zanechat všeho a odejít do lesa prostě není v souladu s védskými zásadami určenými krály. Musí chodat oběti pro dobro lidí a chránit je. Kdyby se těchto povinností ve jménu odříkání vzdal, výsledkem by byla jen pohroma pro něho, i pro jeho podané. Opravdové odříkání je něco vnitřního, nikoli vnějšího. Ten, kdo plní svoji povinnost v náladě odpoutanosti, je skutečně odříkavý, nikoli člověk, který svoji povinnost opustí. Pak promluvil Sahadeva ve shodě se svými bratry, zatímco judiště tyratěž seděl mezi mudrci udržujícími obětní oheň. O králi, vzdát se hmotných pout zanecháním činností je obtížné. Kež naši nepřátelé dostanou zásluhy toho, kdo zanechá činu, ale jeho mysl stále prahne po hmotných věcech. Na druhou stranu, nechť naši přátelé dostanou zásluhy těch, kteří vládnou světu zbavení vnitřních pout. Slovo mama, moje, je smrt. Zatímco opak náma je věčný Brahman. To smrt a Brahman nutí všechny lidi k činnosti. Moudrý člověk, který se zbavil falešných pojetí vlastního já a uvědomil si, že je věčná duše, však jedná bez připoutanosti k výsledkům. Tím je jeho jednání duchovní a dosáhne Brahmanu. Člověk, který však stále touží po plodech svých činů, se trvává v čelistech smrti, i kdyby žil v lese. Ve skutečnosti, o králi, je i nečinnost považována za činnost, pokud člověk touží po výsledku. Proto konej svoji povinnost s odpoutaností a získej věčnou cnost. Judištěra neřekl nic ani po té, co promluvili jeho bratři. To, co říkal již věděl a nemohl popřít, že je to pravda. Přesto jeho srdce nebylo nakloněno vládě nad světem. Soucitný v syn seděl, hleděl do země a myslel na bíšmu, který stále leží na bojišti na lůžku ze šípů, na drónu jehož bez milosti zabili a na karnu svého bratra, kterého zabili ještě předtím, než poznal jeho pravou totožnost. Judištěda myslel na Abimanua a draupadiny syny a na jejich mladé manželky, které truchlily pro svoje muže. Kdyby se vzdal svojí touhy po polovině království, nikdo z nich by nezemřel. Durjodana byl přeze všechny svoje chyby schopný vládce. Proč bylo třeba zničit tolik životů? Při pohledu na manželovu zádumčivost draupadí konejšivě pronesla. O králi, tvoji bratři se ti do ochraptění snaží prospět, ale ty neodpovídáš. O pane, když jsme žili v lese a trpěli chladem větrem a sluncem, řekli si bratrům. Brzy zabijeme Duryodanu v bitvě a získáme království zpět. O nejlepší snostných to se teď stalo a ty přesto zarmucuješ naše srdce svým odmítavým postojem. Vy všichni bratři se vyrovnáte nebešťanům. Každý z vás je schopen vládnout vesmíru se všemi jeho pohyblivými i nehybnými bytostmi. I kdybych se provdala jen za jednoho z vás, moje štěstí by bylo dokonalé. Jistě tě posedl nějaký druh šílenství. Proč by se sínek chystal vzdát svých předepsaných povinností? Nepodléhej této pošetilosti. Chop se královského žezla a žezla trestu. Vládni spravedlivě bohyni zemi, uctívej bohy oběťmi, rozdávej milodary a podmaň si hříšníky. Tak, můj pane, dosáhni štěstí a těž svoje bratry. Judištěra stále nedával nijak najevo, že by něco slyšel. Pádovci tiše seděli a z blízkého lesa bylo slyšet cvrčky. V obědní aréně bráhmanové pronášeli vécké mantry a svatá jména nejvyššího. Krišna soucitně hleděl na Judištěru, ale neříkal nic. Býma však přestával mít se svým starším bratrem trpělivost. Opět promluvil, aby změnil jeho názor. Prosím, promiň, o králi, ale nemohu tiše snášet tvoji slabost. Vše, o co jsme tak těžce usilovali, je teď ohroženo tvojí pomateností. Zdá se, že jsi ztratil zdravý rozum. Jistě rozeznáš dobré o špatného. Proč tedy váháš splnit svoji povinnost? Takovou slabost cece, aby se snechal přemoci citem, si nikdy předtím neprojevil. Zapomněl jsi na hříchy kurovců? Zapomněl jsi na zločiny spáchané vůči nám a draupadí? Nevzpomínáš si na strasti, které jsme podstupovali ve vyhnanství v očekávání tohoto dne? Jednu válku jsi vyhrál o Nyní čelíš ještě větší bitvě se svojí myslí. Jestli zemřeš před tím, než v tomto boji zvítězíš, budeš se muset znovu narodit a pokračovat v něm, dokud nedosáhneš vítězství. Judiš těraz raz nehybněl. Bímova narážka, že nedokáže ovládat mysl, ho zabolela. Zhluboka se nadechl a odpověděl. O Bímo, myslím, že to ty si podlehl mysli. Nepochybně tě sužují hříchy v podobě nespokojenosti, světské připoutanosti, chamtivosti, domýšlivosti a nevědomosti. Vybízíš mě, abych přijal zemi a vzdal se touhy po odříkání, ale jak to uspokojí moji duši a dokonce i moje smysly? Touhy po požitku nelze nikdy uspokojit a jsou překážkami na duchovní cestě. Jen ti, kteří se jich bez zbytku dokáží vzdát, mohou dosáhnout dokonalosti života. Člověk prostý všech tužeb může vstoupit do končin věčné blaženosti, ale ti, kteří jsou stále zapleteni v marném hledání světské rozkoše, jistě budou muset zůstat v tomto světě utrpení. Býma se cítil pokárán a neodpověděl. Znovu promluvil Arjuna a vyprávěl starý příběh z Véd o slavném králi Janakovi. I on se jednou rozhodl opustit svoje království a bohatství a věnovat se asketickému životu v lese. Tehdy k němu jeho manželka ostře promluvila a přivedla ho zpět na cestu povinnosti. Řekla mu, že sice chce opustit království v náladě odpoutanosti, ale kdyby byl doopravdy odpoutaný, pak by mu nezáleželo na tom, jestli je žebravý mnich nebo král. Pokud stále ještě touží po hmotných věcech, pak by přilnul i ke svojí žebrácké nádobě na vodu a holy. Judištěra s potěšením naslouchal Arjunovu příběhu, třeba že jej slyšel již mnohokrát. Jeho názor to však nezměnil. Ve védách je mnoho různých pokynů, každý určený pro jinou dobu a okolnosti. Judištěra s přihlédnutím k současné situaci zůstával přesvědčen, že odříkání je pro něho jediná možná cesta. Láskyplně po pohlédl na Arjunu. Vím, že mi chceš prospět, milí bratře, ale tvoje slova se nedotýkají mého srdce. Přestože jsi mistr bojových věd, nejsi obeznámen s hlubokými duchovními náměty. Dokud nesloužíš seberealizované duši, nemůžeš porozumět pravé cestě zbožnosti. Stejně jako Býma považuješ bohatství a světskost za nadřazené askezy. I když má cesta světských povinností svůj účel, slouží jen jako prostředek k dosažení vyšší cesty od říkání. Je třeba hledat duši a nakonec nejvyšší duši. Obě jsou naprosto oddělené od hmoty. Veškerého materialismu je tedy nutné se zcela vzdát. Rishijové stržení debatou mezi Judištyrou a jeho bratry se usmívali a pokaždé, když některý z nich hovořil, souhlasně přikivovali. Hleděli na Krišnu, který si také vychutnával tento hovor, ale rozhodl se mlčet. Jeden z ryšijů, Déva Stána, judištirovi vysvětlil, že ani život v Askezi není nečinný. Naopak, Asketové v lese vynakládají značné úsilí, aby prováděli oběti a uctívali bohy. Ani oni však nemají jisté, že svojí činnosti dosáhnou dokonalosti. Déva Stána řekl, že život zbožného krále, který koná oběti, a svědomitě plní svoji povinnost, není o nic méně zbožný než život asketických bráhmanů a není o nic méně pravděpodobné, že povede k dokonalosti života. Judištěra neodpovídal. Také Vyásadeva pronesl dlouhou řeč o povinnostech a slávě k a zavrhl krále, kteří nedostáli svým povinnostem. Kdyby zůstalo království bez ochrany a lidé by trpěli, král by byl postižen hříchy. Také by nesl vinu za zločiny v království spáchané. Správné jednání pro krále představuje plnit úlohu vládce a ochránce a odříkání se oddat až na konci života. Judištěra nechtěl neuposlechnout Vyásadevu či ostatní mudrce, ale přesto neměl o úlohu vládce zájem. Sepěl ruce a jásadévo řekl. Můj pane, myšlenka na svrchovanou vládu se všemi souvisejícími požitky mi nečiní radost. Stále se rmoutím. Když slyším nářek všech žen, které ztratili svoje manžely, nenacházím klid. Nesmrtelný mudrc řekl. Nezaobírej se štěstím ani neštěstím, neboť obě pomíjejí. Vlivem času člověka potkává jedna radost či strast za druhou. Rozkoš plodí utrpení a z utrpení vzniká znovu rozkoš. V tomto světě jsou jen dva druhy stále šťastných lidí. Úplní blázni a ti, kteří ovládli mysl a smysly. Všichni ostatní musejí trpět. Proto se moudrý člověk vzdává připoutanosti a odporu a jen plní svoji povinnost pro potěšení nejvyššího. Tvojí povinností je vládnout této zemi o potomku Bharati. Když ji splníš, získáš nehynoucí slávu a cnost a nakonec po smrti vystoupíš do nejvyšších končin. Judištira se cítil vnitřně rozpolcen. Bylo mu proti mysli odmítat rady mudrců, ale jeho pochyby trvaly. Jak by se mohl ujmout trůnu po té, co způsobil tolik zkázy? Vzhledl k Vyásadejvovi se slzami tekoucími po tváři a řekl. Jsem ten nejhříšnější člověk. Jen pohleď na moje srdce překypující nevědomostí. Toto tělo, které je určeno ke službě ostatním, Zahubilo spousty bojových šiků. Přímo či nepřímo, jsem zabil chlapce, bráhmany, dobrodince, rodiče, učitele i bratry. I kdybych žil miliony let, nebudu osvobozen z pekla, které mě za tyto hříchy čeká. I když se hřích netýká krále, který zabíjí v zájmu občanů nebo nějaké jiné spravedlivé věci, tento pokyn pro mě v tomto případě neplatí. Judištěra věděl, že zabíjet při výkonu svých povinností není pro krále hříchem. Ale on králem v době války nebyl. K veškerému zabíjení došlo jen proto, aby se stal králem místo Duryodany. Takové sobectví je jistě hříšné. Cesta oběti mě nezachrání z pekla, které mě teď čeká. Tak jako není možné předsedit bahnitou vodu skrze bahno, nebo očistit vínem nádobu s nečištěnou vínem, nelze odčinit zabíjení lidí obětováním zvířat. Krišna viděl Judištyru tonout ve výčitkách svědomí a přisil si k němu. Vzal ho za ruku potřenou santálovou pastou a podobnou mramoru a usmál se. Nermuť se tak o nejlepší z lidí, nebo o nemocních. Ty, kteří přišli o život, nářskem nevzkřísíš. Všichni jsou jako předměty získané ve snu, které po probuzení zmizí. Byli očištěni zásahem zbraní, odvrhli svoje těla a vystoupili na nebesa. Kdo pro ně bude naříkat? Dokonce i jejich ženy by se měli radovat, že dosáhli tak znešených cílů. A nyní by měl přijmout svoji zákonnou úlohu krále. Jako další promluvili nárada a Vyasadeva. Dlouho se snažili pánova si přesvědčit, aby odvrhl zármutek a přijal trůn. Ovšem ani poté, co bylo vše řečeno, judištěra nemohl souhlasit. Vzal do ruky z hlíny a nechal ji propadnout mezi prsty. Chtěl potišit Kryšnu a uspokojit mudrce, ale cítil se posklněn hříchem. Nebyl přesvědčen o tom, že ho splnění povinností očistí. Jeho pohled spočinul na Vyásadévovi. O vznešený mudrci, je nepochybně pravda, že ten, kdo koná svoje povinnosti v souladu s příkazy písem, Není znečištěn hříchem. To chápu, ale pálí mě a ničí hříchy, kterých jsem se již dopustil. Jak se zbavím jich? Zabíjel jsem ve velkém a tak bez pochyby poklesnu do pekla. Myslím, že nejlepší bude je odčinit půstem, dokud mě neopustí životní vzduch. Jinak určitě nemohu být vysvobozen. Vásadéva řekl, že za smrt kšatriů může mnoho činitelů. Původní příčinou byly především jejich předchozí činy, ale také vliv všemocného času, běžícího podle boží vůle, která rozhodla, že musí zemřít. Pándovci nebyli ničím víc, než nástroj prozřetelnosti. Lidé jako ty neodcházejí do pekla. Následoval si cestu bohu a dosáhneš znešeného cíle. Někdy ctnost vypadá jako hřích, zatímco jindy připomíná hřích ctnost. Jen učení je dokáží rozlišit. Ty by ses neměl bát, milé dítě. I kdyby na bojišti došlo k nějakým výstřednostem, neměl by se zbát. Pouta hříchu svazují jen toho, kdo úmyslně hřeší bez výčitek svědomí či lítosti. Proto padá do pekla. Ty jsi nebyl v takovém rozpoložení. Bojoval si jen z nechutí a nyní projevuješ lítost. Ta tě očistí. Přesto je můžeš, jestli si přeješ odčinit. I když je tvoje víra, že jsi hřešil falešná, můžeš provést usmířující obřady určené králům. Judištěra se na ně zeptal v Jásadévi a mudrc je popsal. Když skončil, judištěra řekl. „O mudrci, svými pokyny jsi mě potěšil. Rozumím tomu, že existují způsoby odčinění, které mi pomohou. Přesto však mám pochybnosti o tom, jestli se stát králem. Jak mohu zaručit, že se mě nedotkne další hřích? Pověz mi prosím podrobně o povinnostech krále. Potřebuji být poučen o tom, jak mohu být stále v souladu s cností. Zdá se mi, že činy, které musí král konat, jsou často hříšné a nebezpečné. Deva se podíval na Krišnu, který jakoby svojí září prosvětloval noc a odpověděl. O králi, jestli si přeješ zevrubně slyšet o mravnosti a povinnostech krále, měl by se obrátit na býšmu. Myslím si, že nikdo nemá v tomto ohledu vyšší poznání než on. Na nebesích ho učil Bryhaspaty a zde na zemi ryšiové Vasišta a Čiavana. Naslouchal také Sanatovi Kumárovi, Markandejovi, Parašurámovi, a dokonce i Indrovi. Tvoje pochyby určitě rozptýlí. Vydej se na bojiště, kde dosud leží, neboť doba jeho smrti ještě nenastala. Jakmile Judištira zasekl Bíšmovo jméno, pocítil ještě větší zármutek a s očím mu vyhrkly slzy. Jak mohu přijít za pravcem, když jsem ho tak nečestně zabil? Krišna položil ruku na Judištirovo rameno. Nepoddávej se zármutku, o nejlepší z králů, měl bys udělat, co svatý Rishi řekl. Jdi k Bíšmovi a vyslechni si od něho popis svých povinností. Až ten znešený muž odstraní tvoje pochyby, měl bys potěšit bráhmany a svoje bratry a stát se králem. Rozmlouvali tak spolu celou noc. Když se na obzoru objevily první záblesky světla, Judiš se rozhodl přijmout Vyásadejevovu radu a navštívit Býšmu. V zájmu dobra celého světa vstal a řekl. Budiš, nechám se řádně posvětit bráhmany a potom půjdu za moudrým kurovským praodcem. Judištěra se stále zdráhal, ale Krišnovu přání by se neprotivil. Byl připraven stát se vladařem, ale ještě si musí vyslechnout další pokyny od odbíšmi, než bude moci tomuto úkolu dát svoje srdce. Jakmile ostatní pádovci konečně viděli, že se Judištěra postavil, navzájem na sebe s úlevou pohlédli. Vydali pokyny, ať všechny přepraví do města a mohlo dojít ke slavnostnímu uvedení na trůn. Judištire, doprovázený krišnou a bratry, se ubíral k hasty náporu, jako měsíc v konjunkci se sluncem, obklopený hvězdami. Jel na bílém kočáře pokrytém jeleními kůžemi a taženém šestnácti bílými voli veleben básníky a pěvci. Bíma držel opratě a Arjuna třímal nad Judištirovou hlavou bílý slunečník. Po bocích mu stála dvojčata a ovývala ho čamarami se zlatými rukojeťmi. Judištěra nechal jet v čele průvodu Dritaráštru. Starý kurovský vládce seděl s Gandárí na zlatém kočáře. Přímo za judištěrou jel Krishna na svém kočáře řízeném dárukou a taženém čtyřmi krišnovými znamenitými koňmi. Po krišnově boku seděl sátjaky. Průvod uzavíral velký počet slonů a kočárů. Opustili oblast lesů u gangy a po rovné cestě se pomalu blížili do města. Když vstoupili do hasty náporu, přivítal je zvuk bubnů a lastur a rovněž ovace tisíců šťastných občanů.